Чудомир, обраха народа, знаеш, срещаме романистът А и почва разпалено, гледа ли пиесата на колегата ба, не, иди, иди да я видиш, че да плюеш от възмущение. Опускал ми последния, Роман, представи си, обрал ме просто. И сюжет, и фабула, и имена на герои, и стил, ако щеш. Това само у нас може да става. У нас, гдето няма ни закон. За авторско право, ни обществена съвест, ни нищо. Ей, нищо, казвам, нищо. Все пак вашето е роман, а неговото пиеса. Все има, разлика, как има, какво има. Хайде де! И ти ли покровителствуваш пладнешките, грабежи? И ти ли насърчаваш литературните апаши? Аз те мислех започтен, човек. Хубава работа! Аз, значи, да се трепя година и половина, ден и нощ, да обработвам една оригинална идея, да задлъжнявам до гуша по печатници, романът ми да бере прах из витрините, а той да го опляч са на бърза ръка, и за една вечер да печели хиляди от моя труд. Ти така ли мислиш, така ли? Разсъждаваш? Съжалявам, много съжалявам тогава. Довиждане, щом е така. С Богом! Седим с Белетристъв и си пием кафето. Влиза романистът А, поздравява, студено и сяда на друга маса. Познаваш ли го този? Питаме Белетристът Да, казвам, познаваме се. Той е романистът А, романист. Пфу, каква ирония! Чете ли последния му роман? Не, а моя разказ, който печатах преди войната в списание въртоп, също не. Съжалявам. Затова го поздравяваща и любезно. Прочети моя разказ, който е само три. Странички, прегледай му романа и ще видим ще продължаваш ли да го. Поздравяваш повече. Че защо? Много просто. Ограбил го е, задигнал ми разказа, разтегнал го, разточил. Го в десетина коли и роман. Такива романисти в чужбина ги бесят по. Уличните фенери, а у нас ги приемат в писателския съюз и им дават награди. Отгоре. Фу, белетристът в плю и излезе, без да си плати кафето. Дойде при мен поетът. Г, какво се беше разгорещил онзи тип? Какво ти разправяше? А, да. Оплакваше се от романиста А, че за последната си книга. Използвал сюжета на един негов разказ. Не го е срам. Негодник. А защо го не попита той какво е използвал за своя разказ? А? Защо го не попита? И това ли има? Има я. Има и още как. Открадна ми поемата, той е рецидивист. Същата поема, знаеш, същият дух, същото начало и край. И на той отгоре се възмущава от другите. Безсрамник. А ти, нали си от провинцията, слушаш го и вярваш ли? Мо вярваш, какво да правя, манкам аз. Какво да правя, като Като всички са такива, намеси се младият социален поет да, който слуша, от съседната маса. Изгризали са всички сборници за народни умотворения и не оставиха нищо за нас. Преразказали са дещо има народна песени, приказка и крещят и се едат един други като кучета. Вашата поема, Господинчо, за която толкова плачете, не е ли заета от една народна песен? Не е ли също открадната? Кажете де. Да. Кажете. Или искате и сега да прескоча от среща до книжерницата и да ви донеса сборника, откъдето сте я. Задигнали. Мародери с мародери. Хай дуци, и като смачка с пръсти цигарата върху мраморната маса, социалният поет. Добави с въздишка. Оплечкосаха народното творчество. Обраха народа, знаеш.